Джонс повільно шкандибав мокрим тротуаром. Його калоші грипіли і плямкали. Взіщулиний, човгаючий, він здавався зовсім маленьким і непомітним. На ньому був старий плащ, укритий масними плямами. Сонце яскраво освітлювало мокрий чорний асфальт, і Джонс низько насунув криси капелюха, щоб приховати втомлені очі. Коричніві будинки на цій вулиці були похмурими, потворними і скидалися один на одного, як зуби пилки. Усі вони мали широкий, утоптаний сходовий марш, що вів до вхідних дверей, і ще один поруч, що вів у підвал. Усі ці будинки були побудовані однією людиною, яка, очевидно, вигадала хороший і простий план, а потім неухильно його дотримувалася. Джонс, краєм ока, стежив за номерами будинків. Тепер він підійшов зовсім близько і ледь плентався. Його рот кривився щоразу, коли навантаження припадало на праву ногу. Він побачив перед собою голову і плечі. Чоловік стояв на одному зі сходових маршів у підвал. Його тулуб рухався вперед-назад у якомусь смиканому ритмі. Наближившись, Джонс побачив, що він підмітає сходи в підвал. Чоловік акуратно водив мітлою, наче малював. Привіт, сказав Джонс, зупиняючись і переносячи навантаження на ліву ногу. Чоловік ще раз пройшовся мітлою, перевірив результат і подивився на Джонса. Це був старий чоловік, маленький, змощений і підтягнутий, з білим гладеньким волоссям, зачесаним назад з м'якого безбарного обличчя. Він мовчки кивнув Джонсу. Гендрік Бун, тут мешкає, запитав Джонс. Старий пирхнув і потер ніс. Хто? Гендрік Бун. Старий на мить замислився. Де живе тут? запитав Джонс. Так, відповів старий. Джонс кисло подивився на нього. Дуже дякую, сказав він нарешті. Та, будь ласка, без проблем, сказав старий і усміхнувся. Джонс, крехчучи від болю, піднявся сходами, а коли дістався вверху, нахилився, ущипнув себе за носок правої калоші і щось пробурмотів собі під ніс. Він випростався і подивився на зачинені подвійні двері перед собою. У кожній половині з них була вузька шибка із матового скла, і на нього зневажливо дивилася пара тонких дзьобих лелек на негнучких ногах. Джонс пошукав дверний дзвінок і знайшов маленький залізний важіль, що стирчав із щілини в одних із дверей. Він потягнув його вниз, потім знову вгору, і всередині пролунало сумне дзень-дзень-дзень. Джонс чекав, стоячи на лівій нозі, і двері повільно Злегка рипнувши, відчинилися. Джонс доторкнувся до капелюха і сказав «Добрий день, містер Гендрік Бун удома? Якщо так, чи можу я поговорити з ним хвилинку?» «Його немає тут, чесне слово». «Дуже шкода», – сказав Джонс. Це була мініатюрна жінка з сивим волоссям, зібраним у великий вузол на тім'ї. На ній були товсті окуляри, а за ними деформовані сині очі, широко розплющені, трохи налякані і прагнучі догодити. Одягнена вона була в довгу шурхітливу спідницю і білу блузку з мережевом спереду. Жінка боязку і невпевнено усміхалася. «Де ж він?» – запитав Джонс. «Він у лікарні?» «У лікарні?» – перепитав Джонс. «Так, упав зі сходів. Ви той чоловік із кредитної компанії?» «Ні», – відповів Джонс. «Хочете вірти, Хочете ні? Я детектив. Я знаю, що не схожий на нього. Я нічого не можу з цим вдіяти. Я не вибирав це обличчя. І правду кажучи, я про це особливо не думаю». «Ого, але він цього не робив. Справді, він не зробив цього офіцера. Повірте, він не міг. Він був у лікарні. Його стан дуже серйозний. Він не міг цього зробити». «Зробити що?» – запитав Джонс. Вона безпорадно розвела руками. «Ну, те, про що ви думаєте? Це знову були вікна?» «Вікна?» – запитав Джонс. «Я маю на увазі. Ви ж не думали, що він, як завжди, розбив кілька вікон?» «У нього що? Є звичка розбивати вікна?» Вона кивнула. «Так, але тільки з листового скла. Досить вибірково. А навіщо?» «Її жовтувати обличчя злегка почервоніло». Він бачить своє зображення, своє відзеркалення. Ви розумієте? І він думає, що знову себе переслідує. Він думає, що шпигує за собою. І тому він розбиває вікна. «Чого ж, може це і хороша ідея?» – сказав Джонс. Його коли-небудь турбували рожеві слони. «Так, він часто бачить, як вони ходять по стелі». Коли прокидається вранці. А що він з ними робить? Ого, він завжди залишає півпінти, і щойно він вип'є, вони зникають. Я так і думав, сказав Джонс. До речі, я все ще говорю про Генріка Буна. А ви? Так, про мого чоловіка. Зрозуміло, сказав Джонс. Ви, місіс Бун. Можу я зайти, сісти і поговорити з вами хвилинку. У мене є для вас новини. І до того ж, у мене болять ноги. Так, звісно. Вибачте, будь ласка. Я злегка розхвилювалася, коли ви сказали «детектив». Передпокій був темним, маленьким і вузьким, із климовими сходами – що круто звертали праворуч від вхідних дверей. Шпалери були в коричнево-чорних плямах, килимі біля підніжжя сходів, з'яйла діра. «Сюди», – сказала місіс Бун. Джонс побачив вітальню, яка тягнулася через вузький фасад будинку. Меблі були жорсткими, незграбними, потьмянілими від часу. А під стелею висіла громістка кришталева люстра, яка спочатку працювала на газі. Джонс сів на диван, який сумно зарипів під ним, і подивився на свої ноги, мимоволі скривившись. «Я вас уважно слухаю», – сказала місіс Бун. Вона сиділа, манірно випроставшись, така маленька, на тлі високої різбиної спинки стільця, склавши руки на колінах і боязко усміхаючись. «Ви ж хотіли поговорити зі мною?» Джон скивнув, все ще думаючи про свої ноги. «Так, ваш чоловік народився в Оукрайті, штат Айдахо, чи не так?» «Так», – кивнула вона. «У нього був брат на ім'я Сімус Бун». «Так, прийміть співчуття», – сказав Джонс. «Сімус Бун помер кілька місяців тому». «Ми навіть не знали», – відповіла місіс Бун. Вона помовчала хвилину. «Ми не бачили його понад 20 років. Він не любив Гендріка. Якось Бун запросив нас на грізвяну вечірку». Гендрік занадто багато випив і розбив дзеркальне вікно у вітальні Сімуса. Сімус був дуже злий. «Мабуть, він з цим змирився», – сказав Джонс. «Він залишив вашому чоловікові всі свої гроші». «Ось це новина», – вигукнула місіс Бун. Вона нерішуче усміхнулася. «Сподіваюся, цього вистачило» щоб оплатити його похорон. Так, кивнув Джонс, і ще трохи залишилося, приблизно півтора мільйона. Руки міс Бун судомно стислися, за товстими окулярами її погляд став скляним, а губи беззвучно ворушилися. Через деякий час вона глибоко зітхнула. «Ви не жартуєте?» «Ні», відповів Джонс, «ви...» «Ви впевнені, що це не помилка?» «Ні», – відповів Джонс, – «я не люблю помилок, особливо коли в банку півтора мільйона. Я полюю за вашим чоловіком уже два місяці». «Півтора мільйона?» – мріливо промовила міс Бун. «Так», – сказав Джонс, – «але ваш чоловік не може торкатися основної суми, вона в трасті». Ось тут-то і з'являюся я. Я працюю з слідчим у приміській потечно-трастовій компанії. Компанія є довірною особою, керує основним капіталом. Ваш чоловік отримує дохід. Він, його спадкоємці, правонаступники тощо протягом 20 років. Потім основна сума йде на певні благодійні цілі – Дохід становить понад тисячу доларів на тиждень. Боже мій, вигукнула місіс Бун. Це щось. Її очі за скельцями окулярів заблищали, і вона ковтнула. Саро, покликала вона, і в її голосі почулися істеричні нотки. Саро, саро. У коридорі почулося човгання капців. І в дверях з'явилася дівчина. У кутку із широкого червоного рота звисала сигарета. Синя цівка диму велася повз її щоку і блідого світлого волосся. Вона була великою, і ширококосною, втім мала ліниву котячу грацію. Очі в дівчини були темно-сині, широко розставлені. Зараз вони похмуро звузилися, і вона оглянула Джонса з ніг до голови. Ну, сказала вона, і що тепер? На ній було блакитне кімоно із засуканими рукавами, і вона витирала руки рушником. Її передпліччя були білими й м'язистими, на обох було видно родимі плями. Загро, сказала місіс Бун. «Цей джентльмен щойно прийшов повідомити нам, що твій дядько Сімус помер». «Дуже шкода», – сказала Сара. «Що з ним сталося? Він прикусив язика і помер від сказу». «Ні», – відповів Джонс, – «у нього стався серцевий напад». «Мабуть, хтось обрахував його на п'ять центів», – сказала Сара. «Цього б вистачило». «Не кажи погано про мертвих», – м'яко дорікнула їй місіс Бун. «Він залишив твоєму батькові багато грошей». «Скільки?» «Дохід від півтора мільйона», – відповів Джонс. Широко розставлені очі Сари кліпнули, а потім повільно звузилися. «Ось як! Що за жарти, містере?» «Жодних жартів», – сказав Джонс. Я не маю до цього жодного стосунку Трастова компанія, що керує основною сумою Веліла мені знайти вас І ось ви переді мною На цьому моя робота закінчена Півтора мільйона Повільно промовила Сара Скільки приблизно це буде на місяць Близько п'яти тисяч Сара видала легкий шиплячий звук «П'ять тисяч на місяць? За тиждень, старий, нап'ється до смерті». «Для вас це не матиме жодного значення», – сказав Джонс. «У такому разі дохід перейде до вашої матері». «Так», – замислено промовила Сара, – «мені треба трохи про це подумати». «Джонс встав. Я загляну до містера Буна, перш ніж покину місто». Місіс Бун стривожено закліпала. Він у міській лікарні. Але я не знаю, він справді дуже серйозно хворий. Я не знаю, чи пустять вас до його палати. Я просто хочу глянути на нього, сказав Джонс. Мені доведеться включити це у свій звіт. Ви кажете, він упав? Так, відповіла місіс Бун. Він повернувся додому пізно і дуже п'яним, сказала Сара, напився до нестями. Він став на ганок, почав ходити колами в пошуках вхідних дверей і знову впав. Він ударився головою об тротуар, хоча, боюся, він це переживе. «Саро», сказала місіс Бун, «Саро, припини, це твій батько». «Це твоя провина», – сказала Сара, – «не моя». «Що ж, я піду», – сказав Джонс. «Містер Морганвейт», – бадьоро промовила місіс Бун, різко змахнувши довгою спідницею. «Я маю йому сказати, він буде такий задоволений, мені не доведеться турбуватися». Вона поспішно вийшла з кімнати». «Морганвейт?» – запитав Джонс, дивлячись на Сару. «Це старий бовдур, який у нас час від часу прибирає», – сказала йому Сара. «Він піклується про старого, коли той напивається. Ви, напевно, бачили його, коли заходили. Він підмітав сходи в підвал». «О, так», – сказав Джонс. «Що ж, до зустрічі». «До зустрічі», – сказала Сара. «Дуже дякую, містере, що прийшли і зіграли для нас роль Санта-Клауса. Мені за це заплатили», – усміхнувся Джонс. Він пройшов темним коридором і вийшов за двері повз двох лелек, які все ще дивилися на нього і на весь світ». Міська лікарня являла собою величезну квадратну купу цегли, кам'яної кладки і сталі, що займала цілий міський квартал. За три години після візиту до буню Джон піднявся і спустився на семи ліфтах, прошкандибав півтори милі тихими коридорами з корковою підлогою і нарешті знайшов потрібний відділ пройшов через скляні двері у скляній перегородці, яка перегороджувала короткий кінець коридору. Жінка середніх років сиділа за вузьким столом у маленькій кімнатці в кінці коридору. «Так», – сказала вона, – «голос у неї був низький, натренований, а обличчя таке ж застигле, біле і накрохмалене, як і її форма, і шапка». Гендрік Бун втомлено поцікавився Джонс. Вона кивнула. «Містер Бун у палаті 1800». «Ха-ха!» Тріумфально вигукнув Джонс і переступив з ноги на ногу. «Можна мені його побачити?» «Ні, містеру Буну не дозволяється приймати відвідувачів, крім членів його сім'ї. Його стан дуже важкий». «Я не гість», – сказав Джонс. «Я просто хочу подивитися на нього». «Не хвилюйтеся. Це не цікавість. Це моя робота. Мене найняли, щоб його знайти». «Він тут?» «Послухайте», – сказав Джонс. «Як, на вашу думку, це прозвучало б у моєму звіті?» «Я не можу сказати, що думаю, що він тут, або він має бути тут». Або хтось таким ім'ям тут, бо ви сказали мені, що він тут. Я маю знати, що він тут. Я маю його побачити. Мені платять не за здогадки». Медсестра мовчки дивилася на нього. «Я тільки гляну», – сказав Джонс. «Просто відчини двері на секунду. У мене є його фотографія і опис. Я не скажу йому ані слова». Медсестра взяла олівець і відкрила записник у шкіряній палітурці. «Ваше ім'я, будь ласка?» «Джонс», – сказав Джонс. «Ваше ім'я?» «Просто Джонс». Медсестра подивилася на нього, і її губи злегка стиснулися. «Гаразд», – швидко сказав Джонс. «Не гнівайтеся. Ви самі запитали, і це справді моє ім'я». Просто Джонс, Джонс, Пет Джонс. Бачите, у моєї матері було багато дітей, і вона завжди вважала, що має давати їм незвичайні імена, бо навколо так багато джонсів. Вона назвала їх Горацієм, Альвіною, Евангеліною, тощо, але досить швидко у неї скінчилися імена – і вона страшенно мучилася з номером 12. Вона сказала, якщо щось і залишилося, я не збираюся ламати голову. Наступний буде просто Джонс. І ось я тут. Медсестра щось записала у своїй книзі. Адреса – Проміська іпотечна трастова компанія «Нью-Йорк». Вона зачинила записник – і акуратно поклала поруч олівець. «Сюди, будь ласка!» Вона прийшла коридором до останніх дверей праворуч, і, зупинившись перед ними, повернулася до Джонса. «Ви не повинні з ним розмовляти, зрозуміло!» «Зрозуміло!» – сказав Джонс. Двері ледь рипнули, повільно відчиняючись. Кімната була маленька, і в кутку біля великого вікна стояло високе залізне ліжко. Чоловік на ліжку спорудив курган-сковдр. Він лежав на спині, а на голові у нього була біла пов'язка, схожа на марлеву тюбетейку. Щось було не так з його обличчям. Медсестра видала різкий звук, і її накрохмалена твердість, схоже, дала тріщину – вона підбігла до ліжка, і Джонс пішов слідом за нею. Вона понишпорила під ковдрою, знайшла мляве запястя чоловіка. Це було товсте запястя, ширококосне, і рука була велика, квадратна і сильна. Пульсу немає, голос медсестри був лечутний, він вдавився. «Навряд чи він впорався сам», – сказав Джонс. Йому трохи допомогли. Він вказав на червоні плями, щоб темніли на товстому горлі. «Дихальний апарат», – вигукнула медсестра і рвонула до дверей. Джонс схопив її за руку і розвернув до себе. «Ні, апарат йому не допоможе. Подивіться на колір цих фіднітин на його шиї. Хто приходив до нього сьогодні?» Сестра смикнулася від його хватки. Його донька? Вона пішла півгодини тому. Сказала, що він заснув. Це точно? запитав Джонс. Ви впевнені, що це була його донька? Сара? Ви її раніше бачили? Так, так, відпустіть. Ви впевнені, що це була Сара? повторив Джонс. Ви справді бачили її раніше? Так. Її обличчя було під вуалью, але її руки родимі плями. «О так», – сказав Джонс. «Хтось іще приходив?» «Ні». Вона вирвалася і вибігла за двері. Джонс уважно вдивився в обличчя людини, що лежала на ліжку. Це був Гендрік Бун. Джонс вийшов із палати. У коридорі нікого не було видно. Він вийшов через скляну перегородку і пішов коридором, поки не відшукав сходи і не спустився по них. За п'ять хвилин Джонс опинився в головному вестибюлі лікарні і зайшов в одну з телефонних будок поруч зі стійкою адміністратора. Він звірився з довідником, вставив п'ять центів і набрав номер. Він чув, як на іншому кінці дроту дзвонить телефон. Він дзвонив довго, і Джонс, примружившись, дивився на чорну і гумову трубку перед собою і щось невиразно бурмотів собі підніс. Нарешті лінія клацнула. «Ало!» – недбало промовив чийсь голос. «Сарабун тут?» – запитав Джонс. «Хто Сарабун?» «Де?» Джонс глибоко зітхнув. «Це знову ви, так? Послухайте, Морган Вейте, це Джонс, детектив, який був тут сьогодні вранці. Я хочу знати, чи тут Сарабун?» «І під тут, я маю на увазі, там, де ви перебуваєте. А тепер перестаньте дуріти і відповідайте мені». «Ні», – відповів Морган Вейт. Джонс поперхнувся і тієї ж миті оговтався. «Так ви відповісте чи ні? Там вона?» «Ні, її тут немає». «А місіс Бун тут?» «Ні, вона пішла, що не отримала повідомлення від Сари». «Повідомлення?» – запитав Джонс. «Сара відправила їй повідомлення?» «Так». «Звідки ви знаєте?» – мені сказала місіс Бун. «Коли?» «Коли вона його отримала?» «Оце я й хочу знати», – люто вигукнув Джонс. «Коли вона його отримала?» Морган Вейт мовчав, очевидно, досить довго, обмірковуючи це питання. «Близько півгодини тому. А що було в повідомленні?» – запитав Джонс. «Гадки маю. Місіс Бун не сказала. Вона одразу ж пішла». Що це було за повідомлення? Телефоном, телеграфом? Ні. Тоді яке? Письмове повідомлення у конверті? Хто його приніс? Ну ж бо, струсоніться і гарненько подумайте. Це був хлопчик, замислено промовив Морган Вейт. Хлопчик у сірій формі на червоному велосипеді. Маленький хлопчик із ластовинням. «Дякую», – сказав Джонс. Він поклав трубку, дістав носовичок і витер лоба. Потім він встав і швидко вийшов із лікарні.